Дружене, слушане и следване Беседово в учителя държа на предобщи околутен клас на 7 февруари 1934 г. в София. Отче наш Размишление, 15 минути Песен «Ти съзнавай, ти люби» Ще ви прочита втора глава от второ послание към Коринтияните от началото до 10 стих. Трябва едно правилно разбиране. Едно правилно разбиране ви трябва в живота. Който няма такова разбиране, той всякога има една опасност да претърпява неуспех. Не е важно само веднъж да ядеш, с едно ядене, нищо не се постига. Не е важно да вземеш само една крачка. С една крачка, нищо не се постига. Не е важно само веднъж да си отвориш очите. С едно отваряне на очите, нищо не се постига. И с една мисъл, нищо не се постига. И с една постъпка също нищо не се постига. Непреривност трябва. Животът е непреривен. Трябва да имаме една представа за това. Ние говорим за човека. Какво нещо е човек? Учителят пише на дъската човек. Англичаните го пишат мен. В множествено число те заменят а с е и става мен. Хора. А пък български язик, ако кажеш мен, ще имаме место имени. Като се каже мен, англичаните разбират много хора. А пък българите разбират тези хора са все за мен. Едно съвпадение. Английската дума душа е българската дума сол. Англинчанинът казва сол а пък българинът разбира сол, с която се е посолява. Това не е знание. Това е съвпадение на думи и слогове. Говориш едно, а разбираш друго. Това, което отличава човека е, че е едно същество, което мисли. Мислите проистичат от група човешки способности, които са поставени отпред. В неговото лице е мислещата страна на човек. Има мислеща, чувствителна и волева страна на човек. Горната част на лицето показва това, което мисли. Средната част това, което чувства, а долната част това, което работи. По отношение на цялата глава някои казват у човека има чувства, способности, свързват ги. Не правят никаква разлика между чувства и способности. После има разлика между чувствата. Има лични чувства, които се отнасят до неговия личен живот. Има семейни чувства, морални чувства, самосъхранителни чувства. После способностите, като се групират, образуват нещо по-сложно. Казват «Той е силен човек», но силите се образуват от способностите. Един човек е силен, доколкото има групиране на неговите способности. Например, ако са групирани неговите умствени и наблюдателни способности, той е силен човек. Силата на човека зависи от неговите способности. Разбирането зависи също така от неговите способности. Те са потънкости, които те първа трябва да изучавате. У вас има само едно общо понятие за това. Вие казвате, човек трябва да живее добре. Но как трябва да живее добре, там е изкуството сега. Да кажем, че вие искате да изучавате едно изкуство, една наука, например рисуване. От какво зависи това изкуство? Три неща има в изкуството. Ако вие не можете да дадете научите това положение, което природата им е дала, ако вие не можете да дадете на носа това положение, което природата му е дала, и ако вие не можете да дадете на устата това положение, което природата ѝ е дала, да ги съпоставите. Вие не постигате целта. За да дадете израз на очите, трябва пред тези очи да има едно чело. Очите имат едно съдържание, само когато има едно чело. Носът има смисъл, само когато е представена средната част на лицето. Ако не знаете как да поставите страничните места, скулите, спрямо носа, вие ще изопачите цялото лице. Същото е и за устата. Казват много хубава уста! Но вие не сте изучавали какво различие има между носа, очите и устата. Те са потънкости. Има една философия. Изискват се часове на дълбока мисъл. Вас ви занимава само обикновения живот, речено, казано, въпросите за ядене, за пиене, за къщи, за прозорци. Кой е дошъл министър в България, после че е стутима, че е замръзнали няколко души някъде и тъй нататък. Да замръзне някой човек някъде, няма нищо от това. Той се изгъстил, станал е по-солиден. Седи на едно място. Природата, когато замразява, тя е турила друго предназначение. Под студ ние разбираме едно, а природата разбира друго. Между това, което разбираме ние и това, което разбира природата, има граматна разлика. И писанието казва: Между мисълта на Бога и нашата мисъл има толкова голямо различие, колкото между небето и земята. Такова е различието между Божието и нашето разбиране. Някой казва, аз разбирам живота. Какво разбира той от живота? Ако е разбрал живота, това е велико нещо. Няма по-хубаво нещо от това да разбереш живота. Но животът е едно благо. Как ще го задържиш? Този живот, за да го задържиш, трябва да имаш сила, а пък за да си силен, трябва да си способен, трябва да имаш знание, трябва да имаш мъдрост. После този живот трябва да го подкрепя с нещо. Как ще подкрепеш живота? Животът се подкрепя само с закона на любовта. Ако ти не разбираш този великият закон на любовта, ти няма да знаеш как да подкрепиш живота си и ще го изгубиш. Защо трябва да любя? казва някой. За да не изгубиш живота си. Че като отиде животът, тогаз Отиде всичкото. Какво ти струва тялото и знанието и свободата, като изгубиш живота? Защо трябва да любиш? За да не изгубиш живота си. Любовта трябва да дойде като средство, за да запазиш живота. А защо трябва да живея? Защото като не живееш, ти, човек, не можеш да бъдеш. Не можеш да се проявиш, не можеш да имаш никакъв прогрес. Той казва сега. Как трябва да любя? Ти не можеш да любиш правилно, ако не следваш истината. Истината е път на любовта, по който трябва да ходиш. Ти трябва да дружиш с любовта. А за сега не ви препоръчвам да любите, а само да дружите с любовта. И като направите един малък опит да любите някого, вие казвате. Не е този опит. Той е смешно тогас. Някой нарисува някоя картина и го усмеят. Не е лошо, че си нарисувал. Направил си опит. Ще намериш един учител да ти покаже как да рисуваш. Казвате. Тори му нос. Но как ще го туриш този нос? На носа даваш отвесно положение. Имаш една плоскост. Искаш да рисуваш. Имаш едно поле. Представете си, че върху това поле, върху този фон, вие трябва да рисувате. Вие не можете да турите образа под това поле. Как трябва да започнете? Правилото е Брадата трябва да се допре до полето. Художеството позволява тази брада да се допре до това поле. по не трябва да слиза. Това поле показва разумният живот. Лицето показва разумното, което човек е постигнал. Това е човешкото лице. Защо трябва да се оглеждаме? За да познаем какво сме постигнали. Всеки ден като се оглеждаш да видиш какво си постигнал, да видиш дали има някоя нова черта, която си постигнал. Гледаш си очите. Какво представляват очите? Или си гледаш носа, пипнеш си цичелото, веждите, устата. Очите, носа и устата са най-важното. Не че са най-важните, но оттам трябва да започнеш. Няма някой от вас, който да не е художник. Не само че сте художници, но сте и скулптори, ваятели. Върху цялото тяло, постоянно, целият ден вие работите с вашите чухове. Сега, какъвто ви е хала знанието, такова и изкарвате. И целият ден боядисвате. Някой път се погледнеш и казваш Не струва това лице, какво го зацапах? Целият ден правиш картината и казваш Зацапах картината Като я погледнеш, казваш Не ми се харесва нещо И на другия ден щетката правиш нови преобразования И после казваш харесва ми се, но са го докарах. На третия ден пак казваш, че не е хубаво, че не го харесваш. Остата се поискривила, веждите се се поизменили. Всеки път трябва да ретушираш. Няколко пъти ретушираш и после изоставиш картината. И след 5-6 месеца пак почваш да рисуваш. Никога не можеш да постигнеш една реална черта. Ти приблизително я поставяш. Например, ти рисуваш един нос, но тези черти, които поставяш, не са реални черти. Този нос не е онзи, който вътре в природата съществува. Приблизително е вярно. Това е само една сянка на нещата. И по някой път вие казвате, трябва да каже истината. Ти никога не можеш да кажеш истината. Истината ти си човекът. Както ти мислиш, както ти постъпваш и чувстваш в дадения случай, това е истината. Казваш. Аз казвам истината. Това е неразбиране. Ти се самозаблуждаваш, ти казваш. Аз ще кажа истината. Един факт. Като разказваш един факт, ти туреш коментари, които не съществуват. Че се отишъл вкъщи, факт е това, но ти говориш и за други неща, които не си видял. Ако един човек влезе в една къща и говори, какво трябва да стане? Да кажем, че царят влиза в една бедна къща, дето хората страдат, болни са в лишения, са в немотия. И когато някой каже, че царят е посетил колибата, по какво се познава, че действително я е посетил и че този човек говори истината, че това е факт? щом царят е посетил тази колиба, то положението на тези хора ще се измени, ще се подобри. Ако не се подобри положението, то никакъв цар не ги е посетил. Един цар като посети колибата, то в нея ще стане преобразование, едно малко преобразование ще стане. И някой път ние казваме, Човешкият дух посетил човека. Вие сега мислите, че човешкият дух живее в вас. Не. Човешкият дух посещава човешкото тяло, но той не живее в него. И когато някой път той посети тялото, той всякога прави едно подобрение. И щом има подобрение, това е един факт, който показва, че духът е посетил човек. У човека сега работи неговият ум. Той сега ръководи работите. Той е министър-председател. И духът по някой път посещава, както някой цар посещава своя пръв министър, за да се освободи уми за политиката, за външната и вътрешната политика, как върви всичко. Това са общи положения, които могат да ви отвличат от самия живот, от вашия живот. Защото животът на другите не може да бъде ваш живот, както и вашия живот не може да бъде друг живот. Трябва да разберем това. В дадения случай, вашият живот е необходим за вашия прогрес. А пък резултатите на вашия живот могат да бъдат полезни на вашите ближни. И резултатът от живота на вашите ближни може да бъде полезен заради вас. И ако вие спънете живота на някого, с това ще спънете и своя живот. И ако някой спъне вашия живот, той ще спъне и своя прогрес. Трябва да имате това ясно предвид. Не се спъвайте един друг. Защото ако Вие спънете Вашия живот, Вие ще спънете себе си. Ако спънете живота на Вашите близки, Вие ще се лишите от известни условия. Вие косвено ще спънете себе си. Аз съм Ви превеждал този пример за Моисея. Когато той отивал на Синайската гора, минал по край един овчар, който приготовлявал огощение и го попитал. За кого приготовляваш това огощение? За Господа. Заклал съм едно хубаво агне, Господ ще ми дойде на гости. Мой се е му казал. Криво разбираш, Господ на гости не ходи и агнета не еде. Ти си се заблудил. Друго я, че трябва да разбираш. Овчарец спрял работата, остави лагнето, замислил се, не знаел какво да прави. До сега знаел какво да прави, но след като му казал Моисей това, той се спрял и мислил, мислил. Отишъл Моисей на планината и видял, че Господ е нещо недоволен от него. Полицето му разбрал, че има нещо, поради което Господ не е доволен от него. Господ му казал, Да отидеш да кажеш на овчаря, че аз ще му отида на гости. И и отива при овчаря, извинил му се и му казал, Аз ти казах, че Господ не ти идва на гости, но това беше мое мнение. Той ще ти дойде на гости. Но и Моисей не знаел как Господ ходи на гости. Той се е скрил на едно място да види това. Той изучил много тайни, но това не знаел. Не знаел как Господ яде агнет. И овчарят тога се е разшетал, упекал агнето, приготвил и хляб и очаквал, оглеждал се навсякъде. И Моисей философствал себе си. И по едно време вижда, че този овчар позаспал, легнал при яденето и от небето слязал огън, който изгорил всичкото ядене. Събужда се овчарят и гледа, че агнето го няма и казва той. Господ е бил на гости, на голямо угощение е бил. Така разбрал Моисей как и бил на гости Господ. Не външната страна, а вътрешната страна трябва да разбирате. Онова, което мислиш в дадения момент, онова, което чувстваш себе си, онова хубаво чувство, което имаш, онази хубава постъпка, която извършваш, това е реалното. Това е важното в живота. Имаш една хубава мисъл, която ти причинява радост, колкото и да е малка тази мисъл. То е реалното. Едно хубаво чувство, което ти причинява радост или една хубава постъпка, макар и малка, то е реалното. Такива малки работи осмислят живота. Ако ти очакваш големи работи, Отпосле ще дойдат големите работи. Ако вие направите един нос по-дълъг, отколкото трябва в природата, вие давате на този човек амбиция, стремеж. Големият нос е свързан с амбицията. Този човек иска повече, отколкото му трябва. Един човек с дълъг нос той мисли, мисли и след хиляди години мисли как ще живее на земята. А пък ако направиш носа на един човек, къс и широк, той ще го пусне на широко, той ще се занимава с малки работи, но на широко, сядане и пиене, да яде богато. Ще опита това първата година, втората, третата, шестата и тъй надатък. Той мисли, като яде много му, да се оправи. И коя майка не храни дъщеря си да се оправи малко, че да стане огледна. Вие трябва да научите своите синове и дъщери как да ядат. Вие самите трябва да се научите как да ядете. Ти ядеш известно ядене. Това са бои. Това ядене е хубаво вапсва. Това са бои за четка. Природа ще ги тури и тук там на лицето. Писанието казва. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза из устата на Бог. Ако ти не се храниш от любовта, от божествената любов, ако дъщеря ти и сина ти не се хранят от нея, те не могат да станат угледни. Ако дъщеря ти се храни с божествената любов, тя ще стане красива, угледна. Обикновената храна, когато е придружена с божественото слово, действа здравословно и затова първото нещо е... Като седнеш, да има в душата ти една голяма благодарност. Някой път вашите съседи ви пращат паници с ябълки. Идва техният син или дъщеря у вас и ви донасят паница с банани, ябълки или друго, което ви изпраща майка им. Често някой път един ангел ви донася някой плод. Ако невидимия свят ви изпрати една малка идея, една малка мисъл, ако ви даде условие да направите една малка хубава постъпка, вие се радвайте за това. Някой път има две неща, към които се стремите. Вие искате да станете знатни и велики в света. Това е хубаво, отлично е, но знатният човек трябва да бъде много умен и силен. Той трябва да бъде крайно богат, защото като стане знатен, трябва да влезе в други отношения. Отношенията ти ще се изменят. Отношенията ви към Бога, Той е вътрешния живот, Той е истинския живот. Истинският живот е животът на уединение, на самотия. И когато вие не разбирате божествения живот, вие казвате Самотен съм. Че вие сте дошли до едно хубаво положение, да няма кой да ви безпокои. И това хубаво положение не го използвате и се усещате самотен. Искате да станете знатен. Може ли един болен човек да стане знатен? Не може. Две неща трябва да имате предвид. Това, което вашия ум ви казва и това, което отвън вашите приятели ви казват. Или има два свята. Вътрешният ваш свят, аз го наричам това разумното, което трябва да слушате. Има един вътрешен свят, който е външен. Аз не говоря за него. Аз под вътрешен свят разбирам разумният свят, който никога няма да ви изненада. Каквото и да стане, все нещата ще се превърнат в добро. А външният свят, това са условията. Ако вие не разбирате вашия вътрешен свят, вие не можете да разберете и външния. За да разберете външния свят, вие трябва да знаете как да употребите тези условия. Само разумното ще ви научи как да постъпвате. Ако на една майка Бог е дала една дъщеря или син, и ако тя не познава дъщеря си, тогас няма да има една разумна връзка, едно разбирателство с нея. Да кажем, че бащата мисли едно, а синът друго, майката едно, дъщерята друго, учителят едно, ученикът друго, тогас няма един идеал, към който учениците и учителите трябва да се стремят. Как трябва да предадете носа? Можете да нарисувате един гръцки нос. Гръцкият нос е прав, без никаква гърбица. Римският нос се отличава с една голяма гър... гърбавина, която означава голяма енергичност, войственост. Гръцкият нос е нос на изкуството, на естетиката, на чувствата. Не е чувствен нос той, защото чувственият нос съдържа съвсем друга идея. При чувствените носове са развити и страничните части, тези две запетаи. Човек има две запетаи от страни на носа. В еврейски език ги наричат йодове. Според еврейската наука всичко в света е създадено само в йодове. Тези страничните извивки на носа показват известни течения във вас. Тази издадена странична част е едно течение, което е свързано с един център. Този център е свързан с един по-далечен център. Това е едно радио. Върхът на носа е едно радио, с което се възприемат особени възприятия. А път със страните на носа съвсем други възприятия се възприемат. Ти извърха на носа не можеш да възприемеш любовта. Чрез върха ти възприемаш само посоката на движението, както някой куче разпознава. Но за да разпознаеш характера на това същество, което наблюдаваш, ти трябва да имаш други възприятия странични и след това трябва да имаш едно възприятие горе, при основата на носа, между веждите. Три възприятия трябва да имаш. С горната част на носа, между веждите, основата на носа, после с върха на носа и страничните възприятия. Тогава ще имаш една ясна представа за нещата пълно схващане. Ако си възприел само с върха на носа, тогава ще имаш само една трета от възприятието. Някои хора не мислят правилно. С думите не мислят правилно, искам да кажа възприятията на техния нос не са правилни. За да ядеш, най-първо ти трябва да имаш едно хубаво ядене, което да ядеш. Ако някой еде, само като почне да си мърта устата, но устата му са празни, какво от това? Някой казва, мисля, но празна е устата му. Ядането трябва да бъде с солидна храна. Трябва да имаш отличен материал. Мисълта не е нещо отвлечено. Мисълта е нещо много реално. И ако ти не я доведеш във връзка с закона на любовта, тя не може да бъде правилна. Когато ние говорим за закона на любовта, за закона на мъдростта и за закона на истината, те съответстват на трите точки на носа. Аз ги поставям така. Или друго яче казано, ако ти една мисъл не можеш да я възприемеш отгоре, да я почувстваш. И ако не можеш да възприемеш тази мисъл отпред, и ако не можеш да я приемеш странично в главата си, то тази мисъл ще остане неразбрана. Но това са философски работи, отвлечени. Трябва да мислиш върху това. Трябва да мислите как ще приемете отгоре тази мисъл. Ако разберете това буквално, съвсем объркана ще бъде философията. Какво значи отгоре? Че ако имаш един прозорец отгоре, и слънцето грее отгоре, и светлината пада отгоре, не е ли хубаво? И после трябва да имаш странични прозорци и отпред. Ако приемаш светлината отпред, отгоре и отстрани, то къщата ти наричат хигиенична. Ако имаш къща северна и оттам само влиза светлината, то казвам, че в тази къща не можеш да живееш, в нея ти не можеш да имаш придобивки. Северното положение е този вътрешен егоизъм. Тогава ти имаш само един северен прозорец, мислиш само за себе си. Човек, който мисли само за себе си, той има един прозорец на север и ти в тази къща не можеш да очакваш друго, освен страдание. Ти казваш, какво трябва да правя? Ще отвориш един прозорец отгоре, един прозорец към изток и един към юг. Ще имаш четири прозореца. Един на север, друг на изток, на юг и отгоре. Това е фигуративно казано. Всеки ден, като останете, вие не харесвате носа си. Кажете на природата. Така, както ми е поставен носа, не ми харесва. Направи го както трябва. Ти не харесваш лицето си, но какво не харесваш него? Аз не съм красив. Кое нещо не е красиво в лицето ти? Ще кажеш на природата, тази страна да се въвне малко. Носът си върви така надолу. На природата ще кажеш, не ми харесва този нос. Ще кажеш, ето тук малко да се длъбне, да има вдлъбване. Учителят посочва мястото при основата на носа под точката между вещите. Тази вдлъбнатина как трябва да се направи? Това е цяло изкуство. Ще кажеш да се подглъбне там малко носът, да не върви направо. И после ще кажеш Настрани малко да се поразшири. После ще кажеш Не върхът на носа да е остър, като на някой орел, но там да е малко широк. И няма да се минат една-две години и ще кажеш Харесва ми този нос. Защото, щом стане носът на върха като човка, то е опасна вашата работа. Вие ще кажете, каквото Господ даде. Господ обича ти да му кажеш конкретно. Ти искаш да бъдеш добър. Но къде е доброта на човека? Вие, които сте толкова учени и говорите за доброто, кажете, де е доброто на човека? Как познавате? Нали вие някой път познавате кой е добър и кой не е? Как ме познавате, дали съм добър или не? И ами кажете сега, де туряте моята добрина? Де туряте парите на богатия? В касата. Добре, де турете огъня на огнището. Де седи силата на огнището. В огъня, който запалвате. Де е силата на горящата свеж. Горе, дето е пламъкът ти. Е. горе запалват свещта, а не долу. Ако гори долу, това би, би било странно. Вие казвате Добър човек Аз не искам да ви турям в смущение Де е сега доброто на човек Тук в двете усни на човека седи доброто Ще кажеш Господ е поставил доброто в устните. Цяла философия е да знаеш как да нарисуваш една уста Доброто е в устата. Умното е в носа, разумното е горе в челото, а пък доброто е тук, в устата. Доброто е сила. И силата е поставена в устата сега. Ако вашите устни почват да стават много тънки, това показва, че вашето кръвообръщение е слабо и в пещеварителната ви система има известна анормалност. Ако краската на вашите устни почне да потъмнява, става черна, това показва, че има венозна кръв. А пък същевременно устата показва колко е добър човек, показва степента на добротата. Като погледнеш устата, кривата линия, ще познаеш какво добро мисли този човек. Някой път човек иска да направи едно добро. Очертано е това в човек. И ако вие нямате едни добри уста, доброто не може да се прояви. Ако вие нямате една нива и добре, нищо не можеш да посееш. Но ако имате една нива добре и има какво да посеете. Ако имате камениста нива, какво ще посеете? Можете да имате хубави уста, Унаследени от вашите деди и прадади, но и вие сте работили върху тях. Целият живот трябва да работите върху устата. Тази уста е отглъс на една разумност извън физическия свят. Остата могат да станат много големи или много малки. Разни форми могат да вземат. Доброто на човека се намира в горната и долната бърна. Ако долната бърна на човека е повече развита, тогава той е пасивен. Той очаква, доброто не е активно. А пък ако горната бърна е развита, тогава доброто в него е активно. Той ще го направи. Някой казва аз не съм ли пасивен? Не е лошо човек да бъде пасивен. Той се смущава. Но това зависи от устата. Тогава аз да кажа на Господа, аз не съм активен както трябва. Тогава с един ангел ще путнеш щетко устата. Всеки ден трябва да идва някой ангел да путне или горе или долу. Всеки ден ангелът трябва да бутне със своята четка. Ако не бутне, тога аз не е добре. Фигуративно ви говоря. Остата е един израз на доброто. Защото устата е място на любовта. Цял един свят е тя. Ние сега говорим за любовта. Вие разбирате любовта много ограничено. Любов, която след 4-5 години умира. Любов, която след 10 години умира. Хубава е тази любов. Аз я наричам така. Те са еднодневните цветя. Те са хубави. Някои цветя траят един ден, други два дена, трети месец, два месеца. А пък имат цветя, които с години цъфтят. Вие вървите по един път. Искате да бъдете окултни ученици, но имате една представа за невидимия свят, както света. Искате Господ да обръща внимание на вас. Че трябва да имате усърдие да учите, да имате свещен трепет в душата си да учите. Вие седите и казвате. Каквото Господ каже? Не да казват учениците. Каквото учителят каже? Учителят казва. Но вие не изпълнявате. Например, в една гимназия учителят говори, преподава, но ученикът казва. Какво ми трябва математика? Не ми трябва. Математиката не му трябва, това не му трябва, онова не му трябва, нищо не му трябва. Какво му трябва най-после? Казва. Да си боеди са малко веждите, ще си туря шапка, обуща, ще си позавъртя малко мостаците, но един ден с мостаците не ще върви. Знаете ли у нас смешната работа? Един момък се оженил за една мума. Като се оженил, нямал пари. И той бутал мустаците. Тя му казала, «Не трябва да се бутат мустаците. Сега трябва да буташ на друго място. Докато се ожениш, тук ще буташ, а пък като се ожениш, джобовете трябва да буташ». Преди да се ожениш, на момата е приятно да буташ мустаците, но след като се ожениш, момата казва, там не бутай, на друго място. Та, ние трябва да знаем, де да бутаме. Ние бутаме, дето не трябва. Не е лошо, младият, да бутам остатите си, но след като се ожениш, ще буташ джобовете. Но не само джобовете трябва да буташ. След като е бутнал джобовете, тя знае какво е намислил вече. Той ще отиде на пазара и ще носи всичко. И тя ще го погледне и ще каже, "Тай." Сега, така както ви представям, вие вземате смешната страна, че младият не е знаел. Какво иска да каже младият? Аз какво разбирам? Той казва на мумата така, като бута мустаците си. Виждаш ли, тези косми са все правила, които Господ ми е дал. Аз трябва да ги изпълнявам. При мене ще имаш живот уреден, рети порядък, царица ще бъдеш, на първо място ще бъдеш, горе ще бъдеш. И засуквам на нагоре. И той е правото. Той не го знае. Той си държи мустаците горки, а не знае. Но аз го препоръчам. Казва ми се. Той много си бута мустаците пред мене. Казвам. Той иска да каже, че е готов да изпълни волята Божия. На много му мисля разправил това. Но у нези, които нямат мустаци, казват ми. Ние, които нямаме мустаци, какво трябва да правим? На момата казвам Вашите мустаци са отзад Момата хваща косата си и я вчесва В това бутане на мустаците седи и друго Той е активната страна на любовта Всеки мъж като пипне мустаците казва аз се воодушевявам само от любов. Това са антени. Чакайте да видим, какво ще каже невидимия свят. Обичам те, обичам те. Аз тълкувам един факт, много вярно. Някой път някой казва. Учителю, какво си пипа той мустаците? Те са чудни. Ни само някои млади, всеки трябва да пипа по два-три пъти мустаците си или това място. Дали имаш мустаци или нямаш, то е друг въпрос. Ти не се отказвай от едно право, което имаш. И после не превишавайте. Трябва да ви дам едно правило как да постъпвате с носа си. Можете да дойдете до едно буквоядство. Колко пъти трябва да бараш мустаците си с ръка? Има си и правила в природата. Нали от къщата на вашия баща до вашата къща може да знаеш колко крачки може да има? Искам да ви наведа на идеята, че всички движения, които правим в природата, те си имат един малък смисъл. Ти си затвориш очите, отвориш ги, нагоре гледаш, после надолу гледаш, замислен си, гледаш към земята. После въздъхнеш и махнеш с ръце. Или кръстосаш ръце и гледаш напред. Няма нищо лошо в това. Аз ги наричам несъзнателни движения вътре в природата. Ако вятърът натисне един клон, той ще се изкриви надолу. Има смисъл в това. Така се подобрява кръвообращението на този клон. Но тъй не можеш да бъдеш оставен. Щом човек е в движение, има един вътрешен сивят, който постоянно изменя човек. Никой човек не е свободен да седи на едно място. Се ще намериш. Едно малко движение. На първо място има неща, които вие трябва да знаете как да контролирате. Ако вие не можете да контролирате силната ваша мисъл, вие не можете да го Аз наричам силни мисли лошите мисли. Аз наричам силни чувства лошите чувства. Лошите чувства са силни чувства. Ако не можете да контролирате силните ваши постъпки, те са лоши постъпки. Вие не можете да напредвате, ако не ги контролирате. Постъпката е лоша за това, че не можеш да я употребиш на място. Човек трябва да контролира една силна своя мисъл, да я тури на работа, да произведе унази работа, която той иска. Тогава можем да кажем, че той е човек. Инак мисълта ще произведе своя си резултат и този резултат не е правилен. Самообладание си изисква, за да владееш това, което е вътре в теб. Той е дълбока наук. За това човек трябва да се моли, трябва да мисли, да гледа как другите хора живеят. Така животът става красив. Вие отивате при един свят, вие отивате при Бога, дето всички същества имат пълен контрол върху себе си. Господари са те. Външният свят да не е в сила да ти измести от твоята опорна точка. Тогава асна муса си трябва да дадеш една устойчивост, защото ако твоя нос става една огъната линия, това какво показва? Да си представим, че тук имаме една плоскост и че почваме да туреме тежести върху нея. Ако са големи тежестите, какво ще стане? Колкото повече се увеличават тежестите, толкова повече ще почне да се огъва плоскостта и най-после тази плоскост ще се щупи. И следователно, ако носът се огънал, това показва, че има една неестествена тежест. Ако пък носът е станал гърбав, то има тежест отвътре. Ако е огънът навътре, носът има известни качества, а пък ако е огънат навън, той има други качества. Тази площ не трябва да се огъне. Трябва да има само едно малко огъване. И като се махне тежеста, плоскостта трябва да добие своята еластичност. Човек не трябва да има огънат характер. Временно може да има малко угъване, но изобщо човек не трябва да бъде огънат. Той трябва да държи закона на правата линия. Той трябва да бъде прав. Временно една крива линия може да има, но за да си починеш, трябва да дойдеш непременно при правата линия. Само при правата линия има почивка, а пък при кривата линия има дейност, постройка и постижение в живота. Ако ти не знаеш закона на равновесието на правата линия, ти няма да знаеш как да си починеш. Трябва да обясня сред картини какво разбирам аз под това. Да приведа тези геометрически прави линии, да ги оживотворя. Да кажем, че имате една права линия. Тя трябва да стане жива най-първо. Да знаете какви характерни особености има една права линия, която е жива. Тя е вечно подвижна линия. Правата линия, аз я е наричам линия на почивка. Като си почиваш, ти вече разбираш правата линия. И за това човек трябва да научи правата линия, за да си почива. Аз го наричам това така. Да имаш мир в душата си, да искаш радост, да си весел, да имаш любов в душата си. То е почивка. И след това, от това състояние, започват вече другите линии. Правите линии са условие за радост. Та цялото тяло на човека е една наука. Имате всичките правила, турени от главата до краката. Всички правила са турени. Как трябва да живееш – как трябва да се отнася с всеки един човек в света. И за бъдеще вие ще проучавате тази наука. За сега вие само участие знаете тази наука. Трябва да изучавате природата и себе си и да почнете да се ползвате, за да бъдете щастливи. Щастието е един резултат, който трябва да търсим. Всеки трябва да го търси. Някой казва, че не може да бъде щастлив. Не може при известни условия. Щастието трябва да бъде един резултат, към който трябва да се стремим. Сега да не ви говоря повече, понеже има много работи казани. Някой път едно нещо е казано в един смисъл или в друг смисъл. Казаните работи трябва да се сведат към едно общо понятие на любовта. След това от любовта трябва да влезете към понятието на знанието, на божествената мъдрост и към истината. Те са три свята, дето всеки ден трябва да влизате, да придобиете нещо от закона на любовта, да дружите с нея. Или казано другояче. Да дружите в душата си с разумните, с любящите същества. Защото любещото същество показва един човек съвършен. Той има да даде най хубавото което има в душата си. Той има желание да помогне, не да се жертва. Съвършения човек никога не се е жертва. Той няма защо да се жертва. Жертвата е за земята. Съвършения човек всякога има желание да помага, а пък това е достатъчно. да дръжте в ума си това. Дружете с съвършенните същества. Но някой ще каже как да ги намерим. Някой път вас вие срам да се молите. То е цяло изкуство да се моли човек. Вземете Христа. Той се е молил. Ден да не ме проповядвал ходил навсякъде. Цели нощи е прекарвал в размишление, в молитва, за да бъде готов за следния ден да работи между хората при незгоди и противоречие. ли? Не го разбирали? Бил е в постоянна борба? Вие не сте изключени от тази борба. Тази борба ще я имате в себе си. Ще я имате и един с други. Някой път минава котка път някому. Сега мислете върху доброто, което е поставено на човешките уста. Дръжте мисълта, че ви от сега нататък имате условия да учите. Друго я, че има една скука. Аз виждам в живота, че когато някой в живота почва да устарява, той изгубва по някой път смисъл на живота. Защото в старостта той се огъва. Стария човек се огъва към земята. Докато е млад, неговият материализъм е външен, а като почне да устарява, отвън е идеалист, но отвътре стария човек е материалист. Там е голямото нещастие на старите хора. Той има вече един страх. Парите и всичко друго да в възел. Младият е материалист, но дава, щедър има упование в себе си. А пък старият не. Та мнозина сте попаднали в линията на вътрешния материализъм. Има едно външно безверие, но има и едно вътрешно безверие. Има едно външно безлюбие, но има и едно вътрешно безлюбие. Мнозина съм наблюдавал. Някой рече да се моли, но казва. Защо да се моля? Няма никакво правилно положение при молитвата. Аз считам това подобно на следното положение. Да ви се човек и казва някой, да го избавя Защо да ходя да се мокри? Поглежда си гащите, те са нови. Да не би да се измокрит гащите, онзи, нека се удари, а моите гащи да са сухи. Това. Не е философия. По-добре да се измокрят гащите, но да избавиш човека, който се дави. Да се молиш разумно струва повече, отколкото да се измокрят твоите гащи. После ти искаш да се молиш, но мислиш за много други работи. Например, един свещеник се моли, моли и казва я, вземи кандилото, луга унази онази свеж, не дигай шум там. Това не е никаква молитва. Ти, като се молиш, ще забравиш кандилото си, свещта си, всичко това ще го оставиш. Кой какво говориш, ще го оставиш и ще се съсредоточиш. Силата на молитвата е там. Ще кажеш на Господа: Господи, поправи устата ми. Доброто да се прояви малко повече. Поправи щетката горната част на устата ми, та да доброто да го правя на време. Това е достатъчно. Тази е сега красивата страна. Аз виждам, Овсинца ви има горещо желание. Всички сте усърдни. Всинца рисувате хубаво, но не туряте линиите на мястото. Всинца говорите много красиво, но не туряте думите на мястото. Та на място трябва да се турят всички работи. И цялото лице Сегашния ни строй, всичко това, това трябва да се измени. За в бъдеще от това, което имаме, нищо не трябва да остане. И апостол Павел казва Всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Изменението значи следното. Всичката тази неразбранщина, която сега носим, трябва да се измени. Защото, като погледнем сега лицето си, това са неразбранщини на хиляди поколения, които са живели неразумен живот. Сега не е лесна работа да поправиш ръката си, носа си, лицето си, не е лесна работа да коригираш и своя поглед, не е лесна работа да влезеш в хармония с хората. Аз виждам, че има големи мъчнотии в това, но казвам, че има един начин за това. Сега вече пристъпваме към една философия, която е красива и има приложение. И всеки един от вас, всеки ден, може да придобие по една малка добродетелна устата. Един ми казваше, гледай колко красиво уста има той. Този човек, като го погледнеш, той вдъхваше нещо хубаво, благородно, възвишено. Ти като погледнеш устата му, се удушевяваш, не се заражда в тебе едно отрицателно чувство, но нещо хубаво се влага в тебе. Научете се да гледате по някого устата си. Аз бих ви препоръчал да си имате едно малко огледало. Трябва ви по едно огледало да се гледате и да се редуширате. Мога да ви покажа как да се бутате. Неестествени е са бутанията, когато са груби. Има едно бутане, което е ретуширане. Всяко едно движение оставя клишета в невидимия свят. А пък всяко едно клише си има вече своя отпечатък. А пък всеки отпечатък си има свое последствие. А всяко последствие има вече един резултат. А всеки резултат носи една радост или една скръп. Да кажем, че седи там един човек и прави така. Учителят махна силно с ръка. Но знаеш ли, че само с едно махане на ръката беля можеш да донесеш. Не се маха така с ръка. Спри се тогас, обърни се към този приятел, погледни го любезно, посмихни му се и кажи Ще уредим тази работа, ако не сега, друг път. Изпрати го с едно хубаво движение вместо гневно махане на ръката. На това мнозина са майстори. Най-лесната работа е това, така да махнеш с ръка, но лоши последствия има от това. Няма по-велико нещо от това да дружиш с любовта. Няма по-велико нещо от това да слушаш мъдростта. Няма по-велико нещо от това да следваш истината. Да дружиш, да служиш и да следваш. Да дружиш постоянно с любовта. Няма по-велико нещо от това. Да слушаш постоянно мъдростта. Няма по-велико нещо от това. Да следваш постоянно истината. Няма по-велико нещо от това. Добрата молитва. Работата, когато има любов, лесно става. Тогава всичко става. Но когато няма любов, нищо не става. Беседа държана от учителя пред общия околотен клас на 7 февруари 1934 г. в София.